Salmul 78 că te Duhul Sfânt, Duh al Temerii de Dumnezeu Doamne, Duh Temerii de Dumnezeu, dăruiește-ne darul stăpânirii de Sine. Doamne, Duh Temerii de Dumnezeu, dăruiește puterea de a semana teama în puternici și farisei în demoni și Doamne, Duh al Temerii de Dumnezeu, dăruiește-ne puterea de a priveghea și a ne Doamne, Duhal teme de Dumnezeu, dăruiește tăria și scusința mărturisirii tuturor păcatelor. Doamne, Duhal temei de Dumnezeu, dăruiește iertarea tuturor greșelilor greșiților noștri. Doamne, Duhal temei de Dumnezeu, dăruiește smerenia, curățenia, cumpătarea, milostenia, blândeția, înderunga răbdare și fărnicia. Doamne, Duh al temerii de Dumnezeu, îndepărtează și distruge în noi mânia, mândria, lenea, lăcomia, de desfânarea și invidia. Doamne, Duh al temerii de Dumnezeu, fă dispară hura, minciuna, furtișagul, jurământul, fără de legile, silnicile, neîmplinirea cu grijă și râvna poruncilor din țara, biserica și casa noastră. Doamne, Duh al temerii de Dumnezeu, dăriește-ne dragostea ca nu se poartă cu nechip Doamne, Duh al Temei de Dumnezeu, dărieși-ne dragostea care toate le iartă.